אז אה... אז אה... עכשיו, הם תמיד, הם תמיד מזכירים שזה, שבודהיזם אמיתי זה שילוב של הבנה וחמלה. זה כאילו השכל והרגש. ו... ובאופן טבעי כאילו כל אחד מדגיש איזשהו, איזשהו צד. עכשיו יש אה, אה, שני, אה, יש הרי בודה כאילו מופיע בכל מיני אספקטים, בכל מיני אה, אה, צורות, ושני העיקריים בעצם, יש אחד שזה הבודה של החוכמה, שרואים אותו עומד עם חרב ביד, וכל הציורים הטיבטיים הם חרב ביד, שהחרב זה בעצם ההיגיון, זאת אומרת, שהוא חותך את הבורות עם ההיגיון. והשני זה הבודה של החמלה, שנקרא, אבל לא, אבל לא כי תשווארה. ו... מה? אני זוכרת להצביע על השמות המוזרים האלה. ו... הוא מופיע בתור משהו עם המון ידיים, ובהרבה מקומות גם עם המון עיניים. וזה בעצם בשביל שהוא יוכל לעזור לכולם, אז הוא צריך הרבה ידיים. והרבה עיניים זה בשביל שהוא יוכל לראות את כל הדברים, את כל הצרות שיש בעולם, ולעזור לכולם. וכל הנושא הזה, כל הנושא הזה של... של... של אהבה בעצם. יש סוטרה מאוד גדולה שנקראת הסוטרה של הארבע ברמה ויהרה, וברמה ויהרה זה כאילו המשכנות העליונים. זאת אומרת ברמה זה האל של למעלה, וויהרה זה משכן, זה אפילו בית, קוראים לזה אפילו היום כאילו. לבית של זה, קוראים ככה ויהרה, ו, ו, ו, ו, וזה נקרא The Four Immeasurables, זאת אומרת, זה ארבעת הדברים שלא ניתנים למדידה. למה? כי אתה יכול לאהוב את כולם, ועדיין תוכל לאהוב עוד. זאת אומרת, זה לא דבר שהוא מתכלה. Mm -hmm. זה ככל שאתה תאהב יותר, יהיה לך כוח לאהוב mm -hmm. עוד יותר. ו... ו... הם טוענים שלעומת זאת השנאה היא כן מוגבלת. זאת אומרת, כיוון שהשנאה לוקחת לך אנרגיה, אז אתה יכול לשנוא רק ככה וככה וככה. אז, אבל לאהוב אתה יכול בלי סוף. והמשל כאילו זה שאם אתה לוקח נר, אז אתה יכול להדליק ממנו הרבה נרות, והנר לא קורה לו כלום. זאת אומרת, הוא לא מפסיד שום דבר מזה שהוא מדליק נרות אחרים. וככה אתה בעצם יכול לעטוף עם, עם, עם, עם חמלה ועם אהבה עוד ועוד ועוד ו, וחשוב אבל להבין שהמקום הראשון שאתה צריך להפנות אליו את האהבה זה עצמך. זאת אומרת, אם אתה אוהב כאילו אחרים ולא את עצמך זה לא יוצא כמו שצריך. קודם כל, אתה צריך להשלים עם עצמך. אז זה לא שעד שלא תשלים עם עצמך לגמרי, אתה לא יכול לאהוב מישהו אחר. זה בסדר, אתה יכול. אבל הדבר הכי בסיסי זה בפנים, להיות שלם, להיות אוהב, להיות חומל ו... ולהבין. אז, רגע, אני חושב שלא כל כך... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. עוד דקה, אני רוצה שזה מסודר ולא הכנתי את זה ‫אז לא למדנו את זה, נכון? ‫-לא. ‫ אז שני סיפורים בהתחלה, ‫ואחרי זה... ‫הארדקור. ‫הסיפור הראשון זה שהיה איזשהו נזיר זן, ‫מישהו די... קראו לו ריוקן, כן, ואח שלו בא אליו ואמר לו, תשמע, יש לי בן, והבן הוא לא מתנהג כמו שצריך, אני רוצה שתחנך אותו. אז הוא אמר, בסדר, תשלח אותו אליי. <ע> <ע> <ע> והבן היה שם, ולא מי יודע מה, אמנם הוא ראה שה... שהמאסטר הוא, הוא, הוא, הוא אשתו וזה, אבל הוא היה צעיר ולא כל כך סם לא ו... ואחרי שנה הוא היה צריך לצאת, לחזור הביתה ולפי המנהג המקובל, הוא... הצעיר צריך לקשור את הסנדלים של המבוגר לפני שהם יוצאים לדרך אז... הוא קרע בערך כאילו וקשר לו את הסנדלים ופתאום הוא הרגיש טיפה חמה שנופלת לו על הצוואר. הסתכל למעלה והוא ראה שהנזיר בוכה. אה, השאיר אותה על כן. אוקיי, תמשיכו, אז כשהוא ראה את זה, אז נהפך ליבו והוא נהיה ל... בנייר, מה? והוא הבין שהוא צריך לשנות את דרכיו, כאילו, אבל זה היה בגלל החמלה, כאילו, שהוא חש עליו. הוא לא כעס עליו, אבל הוא אמר שחבל, כאילו, שבן אדם כזה מוכשר לא יעשה את הדברים הנכונים. אז גם סיפרתי בטח את הסיפור השני, אז אני אספר אותו, אבל לא... תנסו זה לא משנה, אתה רואה שהם לא זוכרים הרבה. רגע, זה הסיפרסת? סיפר לנו, פה? אולי לא הייתם. אתה היית פה? אני לא זוכרת, זה גם לא אומר. לא, אני הייתי זוכרת, אין דבר כזה, הייתי זוכרת. איתן יצא לדבר בדיחה גם לי. מה? אני נהנית כל פעם מחדש. לא, אבל הייתי זוכרת, אין דבר כזה, בסדר. הסיפור השני הוא יותר מערבי, כאילו יותר עם אקשן. הייתה מישהי שהייתה לה בת יחידה, ובגיל יחסית מבוגר, היא... הייתה צריכה להתחתן ו... והיא הייתה כבר רבושה בשמלת כלה ונסעה, <מח> מישהו בא לקח אותה והם נסעו לחתונה ובדרך עצר אותה מישהו על הכביש והרג אותה, פשדד אותם והרג את הבת והאישה לא ידעה את נפשה מרוב צער ו... תפסו את הרוצח והכניסו אותו לכלא. אה, סיפרת את זה. כן. כן. עכשיו אנחנו... אז אני אספר לך... תמשיך, תמשיך, ל-15 שנה. לא, לא, תמשיך. והיא אמרה, אני אמקום בו. יום אחד אני אמקום בו. ואז היא התנדבה, והתחילה ללמד בבית הסוהר. היא אמרה שהיא רוצה להתנדב, והיא רוצה ללמד. והיא לימדה. והיא לימדה אותו, והיא טיפחה איתו קשרים, והם היו מיודדים, והוא נורא חיבב אותה, וזהו, ואחרי 15 שנה, הוא השתחרר. והיא לקחה אותו אליו הבית, הביתה, כי לא היה, לו, לא היה לו אף אחד. ואחרי כמה זמן הוא... פגש איזה בחורה והחליט להתחתן איתה והיא אמרה לו אני אשא איתך לחתונה לחופה ואז אה, אה, היא נסעה איתו לחתונה ואז אה, אה, אה, היא דיברה עם, עם הכלה שלו והיא אמרה, אמרה לה שהיא נשבעה שהיא תהרוג אותו. והיא אמרה, ועכשיו, היום, כשהוא יתחתן, אני אהרוג אותו. בעצם כבר הרגתי אותו. למה? כי זה שעכשיו הולך להתחתן, זה לא אותו בן אדם שהרג את הבת שלי. כי הוא השתנה לגמרי. אוקיי. עכשיו, אה, ככה, רגשות. אה, אנחנו אצלנו הרגשות, החלוקה של רגשות הם בעצם של חיוביים ושליליים. אה, בבודהיזם החלוקה היא קצת אחרת. אלא החלוקה היא רגשות שעוזרים ורגשות שלא עוזרים, שמפריעים. הם קוראים לזה, אני לא יודע איך אומרים את זה בדיוק בעברית, הם קוראים לזה הולסם ואן הולסם. זאת אומרת, הולסם זה כאלה שהם טובים, שהם תורמים, שהם מסייעים. עכשיו, עוד חלוקה אחת, זה חלוקה של... רגשות לרגשות, וכבר דיברנו על זה אני חושב פעם, אבל בקונטקסט אחר, יש רגשות שהן של ריאקציה, ויש רגשות שהן, פה, לא, פה זה קצת אחרת, רגשות שהן ריאקטיביים ורגשות שהן אקטיביים. זאת אומרת, רגש שהוא ריאקטיבי, זה רגש שמתעורר בך בגלל שמישהו עשה משהו. שזה מין תגובה, תגובתיות, תגובתיות ורגש אקטיבי זה רגש שאתה מפעיל בלי שמישהו עושה משהו. עכשיו, הטענה היא שרגש ריאקטיבי מטבעו הוא לא עוזר ו... רגש אקטיבי הוא מטבעו עוזר. עכשיו, יש כאילו דוגמאות שלא, זאת אומרת, אני יודע שאפשר להביא דוגמאות של רגשות שהם ריאקטיביים והם כאילו טובים, אבל נשאיר את זה פה. זה לא חשוב. בקיצור, אנחנו עכשיו מדברים על... קודם כל, נעשה בקצרה את הסוף, זאת אומרת, ונגיד, יש בעצם ארבעה רגשות. שהם נכללים במטא. הבודדישטים הם מאוד דייקנים, זאת אומרת, הם מחלקים כל דבר לחלקים הכי קטנים שהם, שהם יכולים. אז ארבעת הרגשות בעצם, זה אחד, זה אה, מה שנקרא באנגלית Love in kindness, או בעברית, בעצם התרגום הכי טוב שלו. זה ידידותיות. המילה אהבה גם היא מאוד כללית וגם היא כבר קיבלה איזה שהן כל מיני קונוטציות אצלנו בראש שזה לא בדיוק הקונוטציות הבודהיסטיות. אז יש את ה... את ה... את ה... את הידידותיות, זאת אומרת, שבעצם המאפיין הכי חשוב שלה זה הנושא של קבלה. זאת אומרת, זה בעצם נקרא ידידותיות. השני זה חמלה, השלישי זה שמחה, והרביעי זה השתוות הנפש. אז רק אמרתי את זה כי זה היה... אבל אפשר uh... לשאול משהו? תמיד. זה מאוד מעניין אותי. כן. חמלה... זה רגש כמו כל הדברים האחרים, או חמלה זה אני מחליטה לחמול את מישהו, זה שני דברים, וזה מאוד מעסיק אותי, כי אנחנו... לא הבנתי אבל את השאלה. חמלה. אני... כן, כן, חמלה, כן. חמלה, לדעתי חמלה זה משהו טבעי שיש לבן אדם, אי אפשר כן. להחליט על חמלה. את כולם דרך אגב זה טבעי שיש אצל בן אדם, ניתן לכם על זה. הם אומרים ש... כל אחד מארבעת הרגשות האלה, אנחנו לא... אנחנו צריכים לטפח אותו, אנחנו לא צריכים להמציא אותו. כל אחד מאיתנו חווה את ארבעת הרגשות האלה, במידה כזאת או אחרת, בעיקר בילדות. אז אה... זה חשוב להבין שבעצם זה ישנו אצלנו, אנחנו לא צריכים... או, זה מה ש... כן. כן. כן, זה אבל, זה אבל, זה אבל זה. אנחנו צריכים לטפח את זה, אבל זה רגש כמו רגשות אחרים שלנו. כן, כן, בטח, כן. <coughs> עכשיו, <coughs> יש כאילו שתי צורות שהם על, הר... <coughs> על הרביעייה הזאתי, אז בצורה המסורתית, כאילו, בבודהיזם הדרומי, הם אומרים, שזה כמו התפתחות של ילד, זאת אומרת, כמו שאמא אה, אה, מסתכלת על הילד שלה שגדל, אז אהבה זה דבר ראשון, כאילו, בלי זה. חמלה זה, יותר מדבר על זה קצת יותר, אז ההרגשה שאמא מרגישה כשהילד שלה חולה או, או, או בצרה. שמחה זה שאמא שמחה כשהילד שמח, כשטוב לו, או כשהוא מצליח. ושלווה זה כשהילד גדל. ומקבלים את מה שהוא עושה בהבנה. ובעצם... איך קראת לשאלה? קודם? השתברות הנפש. נדבר על זה עוד הרבה. זה נושא גדול. הטיבטים עם גישה קצת אחרת. הם תמיד, לא תמיד, אבל בהרבה מקרים, הם עובדים יותר בצורה אנרגטית. זאת אומרת, הם רואים איזו אנרגיה מתאימה לאיזה שלב וזה, אז הם אומרים, קודם כל תפתח שלווה. קודם כל תפתח שקט, בשביל שתוכל בכלל להיות פתוח לדברים אחרים. ואז, אם תחסל את כל, ה... את... את כל הדעות הקדומות שלך, אז תקבל אהבה, כי אתה תהיה פתוח לדברים אחרים. ומזה יהיה לך חמלה גם, והחמלה היא מעבירה את הדגש מהדגש של אל עצמך אלא הדגש לאחרים, ומזה תקבל שמחה. אז זה שתי גישות כאילו שהן הרבה פעמים... ו... ובעצם הכוונה בעיקר בבודהיזם הטיבטית זה להגיע למיינדפולנס ולנוכחות מאוד חזקה, כאילו בהווה, מבחינת האנרגיה שלנו. אז למה זה בעצם מביא לנוכחות כזאת גבוהה? כי השלווה, אם אתה בעצם השלווה או ההשתוות הנפש, זה אומר שאתה לא שיפוטי. ואם אתה לא שיפוטי, אז אתה יכול לקבל כל דבר כמו שהוא. אתה גם מוכן לקבל כל דבר כמו שהוא. מה בעצם מפריע לנו להיות נוכח? הרבה פעמים, או בגלל שאנחנו רואים משהו שאנחנו לא רוצים, אז אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו איכשהו סוגרים את עצמנו, או שאנחנו רואים משהו ואנחנו לא חושבים על זה שעכשיו טוב לנו, אלא אנחנו רוצים שזה ימשיך, יהיה גם בהווה, אז שוב פעם אנחנו לא, אנחנו בעתיד, שוב פעם אנחנו לא בהווה, אבל אם אתה באמת פתוח ואין לך דעות, אז כל מה שבא, הוא בא והוא טוב, כאילו, או שאפילו הוא לא טוב ולא רע. חמלה, זה הבעיה שהרבה פעמים כשאנחנו רואים משהו שהוא מעורר בנו רתיעה, זאת אומרת, נגיד שאנחנו רואים, לא יודע מה, כלב שהוא חולה, או... איש עני שעומד ברחוב ומקבץ נדבות. יש לנו איזושהי רטייה טבעית מזה, ואנחנו נסגרים באופן הכי טבעי. אם אנחנו באותו רגע נפעיל חמלה, ותכף נראה איך מפעילים חמלה, אז כבר נהיה פתוחים גם לסיטואציות האלה, גם לסיטואציות שבאופן כאילו טבעי אנחנו נרתעים מהן. אבל זה סיטואציות, זה סיטואציות שאפשר הרבה מאוד אה, ללמוד מהן ולהתפתח מהן דווקא מהדברים מה האלה. אה... עכשיו, הם מסתכלים על זה בצורת אה, מאוין. זאת אומרת שלמעלה יש את הידידותיות שהיא הקבלה בעצם. אחר כך יש חמלה ושמחה, ולמטה יש את, ה... את ה... השתוות הנפש, שבעצם היא נחשבת הכי הרבה. זה הקבלה. לא, השתוות הנפש? השתוות הנפש זה, תכף נדבר על זה יותר בפרט, זה קבלה בלי שיפוטיות, בלי דעות בכלל. הראשון, זה קצת פחות, זה, זה, יש בזה צד חיובי, כאילו זה ידידותיות. זאת אומרת, אתה מקבל מישהו ואתה גם מחבק אותו. באחרון, מבחינה מסוימת הוא קצת יותר סטרילי, כי אתה לא מחבק אותו. אתה מקבל אותו לגמרי כמו שהוא, בלי שום דבר. שזה אומנם נכון שכאילו מבחינה אנושית, או מבחינת הבן אדם השני, הראשון הוא יותר טוב. כי אתה מחבק אותו, מבחינתך השני הוא יותר טוב. אבל אני רק תראה, אני מדברת. צריך להבין אותנו, אז נבין מה, מה שאתה אומר. מה? צריך להבין אותם, אז נבין מה שאתה אומר. כן, כן. אולי. <laughs> כן. אז, אז, אז אוקיי, אז עכשיו אנחנו אה, אה, מתחילים אחד אחד. אז הראשון, אנחנו בטיבטים או ב... לא, לא, אנחנו באופן כללי, הכיוון הוא הכיוון המסורתי, כאילו, מהאהבה לחמלה, לשמחה, אוקיי, אז אנחנו מדברים עכשיו על מטה, כאילו על אהבה, שוב, צריך להבין, זה ידידותיות, וחשוב להבין עוד דבר מאוד חשוב, שאהבה או ידידותיות, בבודהיזם, ולא רק בבודהיזם, זה מעניין גם אה, אה, אנטוני דה מלו שהוא נוצרי מדבר על זה הרבה מאוד. כמה שזה יכול להישמע מזעזע או, או שוקינג, זה דבר חד ספרי. זאת אומרת, אנחנו, לא, לא אגיד צריכים, אבל אנחנו יכולים, או הכי טוב, זה לאהוב מישהו בלי לצפות לתמורה. וזה למה? א', כי ברגע שאתה מצפה מורה, מצד אחד זה נהיה עסק, זאת אומרת, אני אוהב אותך אם אתה תאהב לא אותי. נה, אם אתה נה, לא... בשנים. מה? מותנה. כן, כן. ומצד אה, אה, שני, זה כמובן פותח פתח לזה שאתה תסבול. כי אם אתה אוהב מישהו, מתוך נה, ציפייה נה. שהוא יחזור אליך בחזרה, במוקדם או במאוחר, הוא זה כבר זה... לא, זאת אומרת, או פה או שם וזה, זה לא משהו שבאמת מובטח, כן? אז אם אתה עושה את זה בשביל שאוהבו, וחלק גדול מהאנשים בעצם אוהבים כי הם חושבים שהם צריכים אהבה. והטענה הבודהיסטית היא, בניגוד לניסוי הפסיכולוגיה המפורסם עם הקופים, ש... מה שאנחנו צריכים זה לאהוב, ולא שיאהבו אותנו. ריצי אמר שהאוהבים היו רואים את אלוהים אם האהובים לא היו להם. שמה הוא אמר, לא האוהבים, מי שאוהב, היה רואה את אלוהים. אם האהוב לא היה מסתיר לו. תסביר לה עוד <miej> אתה עומד <crouchistas> פה, מי שאתה אוהב עומד פה, ואלוהים עומד שם. אתה היית יכול לראות את אלוהים אם זה שאתה אוהב אותו לא היה מסתיר אותך, לא היה נמצא באמצע. אתה אומר, הכוונה היא בעצם, אני חושב, אני לא יודע, יש את התגובות, הוא מסתיר את הקיים. כן. האהבה שלך לא חד כיוונית, נתקלת במישהו שעומד קודם. כן, כן. מה שאתה רוצה, שאתה נצמד למישהו, אז אתה לא מסוגל... זה ל... לא אהבה בודהיסטית, בוא נגיד. כן. זה, זה כן. אהבה... זה ריקה. מה? זה ריקה, זה לא בודהיזם. כן, משהו כזה, בדיוק. כן. עכשיו, שוב, אתה... זה קבלה בלתי מותנית של השני, ופתיחות בלתי מותנית, ו... בבודהיזם הטיבטי, האידיאל הרי זה הבודיצ'יתא, בודיסתווה, שהוא בעצם עושה הכל בשביל שלאחרים יהיה טוב. והוא לא מצפה לתמורה. כי שוב, כי אם אתה מצפה לתמורה, את אז <מובן> זה כבר לא אהבה. וגם יש אכזבה. גם <מובן> יש אכזבה, אבל זה גם לא אהבה כשלעצמו, זה טרנזקציה. <מובן> <אז מובן> זאת אומרת, זה, אתה סוחר ברגשות שלך, <טיין>, אני אתן לך אם תיתן לי. עכשיו, שוב, <אז> וה... ואז ב... נגיד במדיטציה הקצת יותר מפורטת, אז הם אומרים מי ייתן וכל היצירים ייהנו מהצלחה, חופש מעוינות, חופש מרוח, חופש מחרדה. <אז> עכשיו מה יוצא מזה? אני מדבר עכשיו על, על, על, על, על תועלות כאילו. אם אתה יותר מקבל, אתה פחות שונא, ואם אתה פחות שונא, אתה פחות סובל, כמעט בהגדרה. וחוץ מזה, וזה כאילו בסוגריים, ואסור להגיד את זה, אבל מסתבר שכשאתה טוב לאחרים, אחרים טובים אליך. אז שוב, זה לא, זה זה לא מתמטיקה. אותה. מה? זה... זה אסור לנו שזה יעניין אותנו. Yeah. בגלל זה אמרתי, זה בסוגריים, זה בשביל אנשים מערביים שרוצים רוצים, קוסט פרפורמנס, כן, קוסט בנקים. אבל בנפי. אני מנסה לחשוב, כן. רגע אני אשים את הילדים שלי בצד. כן. מנסה לחשוב. כן. אם יש דבר כזה בחיי. כן. אהבה, ידידות, לא משנה, כאילו לא אהבה, אהבה. כן. ממקום... Uh, באמת נקי, נגיד מישהו שהוא, uh, uh, לא רק לא, שהוא לא מחזיר לי אהבה, הוא לא... לא מהוויה שלי או לא יודעת מה, או בוא נגיד ככה, אפילו את הנוף ואת השמיים ואת הזה, mm. כל מיני עצמים וכל מיני דברים בטבע, אני אוהבת uh, בזכות משהו שהם בעצם מחזירים לי. שהם גורמים, <גורמים> לך... כן, כן, כן. נגיד כן. אם אני אוהבת פרח יפה, אז ברגע שהוא יהיה רקו ומסריח, אני כבר לא אוהב אותו. כן. אז... אה, לא יודעת. אה, כאילו מרגיש לי שבטבע שלנו אנחנו ממש לא כאלה. עכשיו הם באים כאילו אולי להגיד, בסדר. תלכי, לא לפי הטבע, אלא לפי מה שצריך. לפי מה שיעזור לך, כן. תשני את הטבע שלך, אבל אני לא כן. רואה איך זה יעזור הנה. אני אנסה כל מיני אנשים שממש לא עושים לי רגש בלב. אבל נגיד שהיום בוקר, הבוקר קמת, וקמת, את יודעת, עם, עם שיר בלב, סתם קמת, ונעים לך, וטוב לך, ואת הולכת לחדר אוכל. אם הוא עוד מתפקד, לא יודע מה. הוא לא, כן. ואת רואה מישהו ואת מחייכת אליו. סתם. כן. לא בגלל שאת מחכה שהוא יחייך אלייך בכוונה. אז זה דוגמה. בסדר גמור. אני מחייכת וזה גם עושה לי נחמד וטוב זה. אבל מה קורה לי בשנייה, בשנייה שקורה משהו זה כבר לא רלוונטי. לא... אני אומר, לזה זה לא רלוונטי. למה? ראשית כל, כי אנחנו, אנחנו לא מדברים פה על איך אני אגיד, אנחנו לא מדברים פה על איזשהו תהליך כרגע, אנחנו מדברים פה על רגע, רגע, רגע. כל רגע הוא נפרד. את יכולה ברגע הזה להיות אוהבת, ועוד רגע לכעוס. ללא אה, ספק. אז השאלה כמה רגעים בחיים את אוהבת, וכמה רגעים בחיים את שונאת, או כועסת. עכשיו, וזה לא משנה כרגע, הטענה היא שאפשר לשנות את הפרופורציה. זה הכל. עכשיו, אם תלכי, תהיי מודעת, ואני לא יודע אם זה מקובל בקיבוץ, אבל תחייכי לכולה, או פחות תחייכי לכולה, הטענה היא שאת תגדילי את כמות הרגעים השניות שאת תהיי שמחה, שיהיה לך טוב. עכשיו, זה לא אומר שאת חייבת לחייך לכולה, וזה לא אומר שמישהו עושה לך פרצוף, את חייבת לחייך אליו בחזרה. זה לא אומר שום דבר, זה אומר שאת יכולה ליזום רגעים כאלה. עכשיו, גם עם הפרח, את יכולה להסתכל על הפרח ולהיות אדישה אליו, ואת יכולה להסתכל על הפרח ולקבל אותו, ואפילו לחייך אליו. עם הפרח לפעמים זה יותר קל. והטענה היא שככל שתהיי יותר ידידותית, או יותר מקבלת, ככה יהיה לך יותר טוב. אני חושבת שבזה אין שום ספק, אבל... איך אתה אמרת את זה בהתחלה? אין שום ספק שבכל רגע ורגע שאני אוכל לאהוב, להיות אוהבת. נגיד, פה יש סיטואציה שקל לי להיות אוהבת, אז בגלל זה יהיה לי נעים. כן. אבל... וככל שאני אגדיל את הרגעים האלה, אז יהיה לי... נכון, ברור שיהיה כן. לי יותר טוב, אבל לא יודעת, זה לא מתחבר לי לפיטואציות בעייתיות. דרך אגב, עוד דבר אחד, בקשר לאלגוריתם, <coughs> איך עושים את זה, <coughs> אז כמו שבמדיטציה, את עוברת מאנשים שאת אוהבת, לאנשים שאין לך רגש אליהם. <coughs> זה סתם מישהו. <coughs> זה סתם מישהו, את יודעת מה, שנכנס למרכולית, ואת לא מכירה אותו בכלל, סתם פועל, בא לקנות קוטג'. את יכולה לחוש אליו קבלה. את יכולה לחוש. זה מה לח... שאני חשה. כן, כן. עכשיו, במשך הזמן, בן אדם כזה, אם הוא בא עוד פעם ועוד פעם, ואת חשה אליו קבלה, את תתחילי להרגיש אליו כאילו שהוא נכנס לקבוצה של החברים. בסדר, עד הרגע שהוא יגיד משהו לא נעים. כן, כן. עכשיו, אם היה לי היום דוגמה מתקיימת, נכנס זוג צעיר ונחמד, קנו מילוא עגלה שלמה, הם ממש חמודים, אני בדיוק הייתי בקופה, עשיתי להם חשבון וזה, ואז בסוף החשבון, עכשיו אני, כל פועל שנכנס לקנות קוטג' אני כבר אוהבת אותו, כי הוא בעל מרכז, הוא מוכרח של יואב, טוב, ואז הם קנו והם נחמדים ושילמו וזה, ואז בסוף היא אומרת, כמה יצא? 440. וואו, בשבוע שעבר מילאנו בפייס על הגלה כזאתי בארבע מאות ארבעים. עכשיו לך תאהב אותם. מה זה נכון? לא, לא לאהוב, אבל לקבל. לקבל. להגיד, להגיד לעצמך. ברור שלקבל, מה ההלכה אז אני אגיד לך איך בדיוק, בשתי צורות. א', את צריכה להגיד לעצמך, הבחורה הזאת היא כעת סובלת. והיא באמת סובלת. כי כנראה שהיא חשבה... שהיא תשלם 200. משום מה, למרות שהיא לא מבינה ששימורים זה לא ירקות. כן, אבל העניין שלי הוא לא בעל בי. העסק שלי הוא עם עצמי. לא, אבל אני עושה את הכל בשבילך, לא בשבילה, תאמיני לי. אבל אם תחשבי על זה שאם היא אמרה דבר כזה, סימן שכרגע היא סובלת. היא כרגע נמצאת במתח, כי יש לה בעיה. זה לא בעיה אינטרגלקטית, זה בעיה קטנה. בסדר, אבל גם על פי עבודי זה לי לא אמורה להיות הקלה בגלל שהיא סובלת, חס וחלילה. חמלה. לגלל. אם היא סובלת, את צריכה להפעיל חמלה, לא אהבה. אה, אוקיי. ואז את צריכה להגיד, בסדר, היא סובלת, אני יכולה, אני כרגע, ותכף נדבר על חמלה קצת יותר, ברגע שאת מדברת על מישהו שאת חומלת עליו, אז את כאילו טיפה נהיית מעליו, כן? הוא מסכן, אני נכון, יש בזה איזשהו דבר כזה, אבל זה הסיטואציה בעצם. אבל באותו רגע, את לא כועסת עליו. את אומרת, תשמעי, הבן אדם הזה, הוא סובל, כרגע הוא סובל, אחרת הוא לא היה מתנהג ככה. או שפתאום נזכרה שאין לה כסף, או שבאמת, הוא פשוט יושבתה, היא הלכה עם העגלה ומילאה וזה נהיה ככה, והיא חשבה, הנה, בדיוק אצל פייסל זה 250 שקל. ופתאום ארבע מאות שקל היא סובלת. גם את, גם אני, אם אני הולך למקום מסוים ואני רואה משהו שנורא מוצא חן בעיניי ואני לוקח את זה ואני בא לקופה ופתאום אומרים לי שזה עולה פי ארבע ממה שחשבתי, אני סובל, באותו רגע אני סובל. אולי אני לא אקנה את זה, אולי אני כן אקנה את זה, אבל אני, אני לא נהנה מהקנייה, אני כבר לא ייהנה. כי, למה? כי אין לי בראש איזה רעיון. ברור שהוא לא נכון, כי עובדה שהוא מתנגש עם המציאות ואני נצמדתי אליו, כל הצמדות גורמת לסבל, היא נצמדה לאיזשהו רעיון חשבה שעגלה זה עגלה, כאילו, עגלה בפייסל, עגלה במרכולית, לא חשוב, אני אשים פה כמה טונות של דפקת כביסה ואני אשלם כאילו שזה היה חסה ו, וזה מה שהביא אותה בעצם להגיד את הדבר הזה עכשיו, אם נבין שהבן אדם השני באותו רגע סובל עכשיו תראי, בני אדם לא אומרים את זה סתם, הם גם, הרי היא גם לא הרגישה באמת טוב עם זה, אחרי זה, הרגישה באותו רגע אולי שנייה טוב, אבל זה הרי, היא גם מבינה, היא בן אדם הגיוני, מבינה שמה שהיא אמרה הוא לא הגיוני, כאילו, מה זה, היית נכנסת ל, לא יודע מה, לבנק ישראל, לוקחת שטרות של, של 100 שקל ושמה בעגלה ואומרת, אני רוצה שתרשמו לי את זה כאילו ירקות. לא, אבל באותו רגע, בוא נגיד, באותה שנייה... הייתה בי איזושהי פגיעה, כן, איזושהי פגיעות כן, קטנה, כן, גדולה, לא משנה. כן. ובעצם, אני מנסה רגע לנתח את הרגשות שלי, בעצם הפגיעות היא בעיקר, אה, אה, זאת אומרת, גם מעצם העניין, אבל גם מזה שבכלל לא לה ממני. הרי מה אני ישר חושבת, גם אם את חושבת את זה, תתחשבי ואל תגידי את זה. ראשית מה... כל אני רוצה להגיד לך משהו. כנראה, אין לה מושג שאת מנהלת המרכולית. היא חושבת שאת קופאית. עכשיו, אם את קופאית, מה אכפת לך גם? תחשבי על קופאית, לא אצלך בסופרמרקט, אצל פייסל, תלכי לקופאית ותגידי לה, מה, חשבתי שזה יעלה 200, זה עולה 400, אכפת לה? היא נפגעת מזה? רוב הסיכויים שלו, מה אכפת לה? אם היא לא מהמשפחת חוסייני או משהו, פייסל, יש הבדל. עכשיו, אני לא חושב... אני מנסה להגיע לנקודה הזאת שבאמת, כאילו, אני לא רואה, לא יודעת, אתם, אתם כן מוצאים מצבים שאתם, שמישהו, כן. בוא נגיד, זה תחת הכותרת לא מחזיר לי אהבה, וזה לא בדיוק לא מחזיר לי אהבה, כן? ברור. לא מתחשב. הוא כמו לא שהוא חותך אותך בכביש, לא נכון? כן, הוא נו, אם הוא <אם> חותך אותי <אם> בכביש, טוב, אז אני... אני... חושבת, סליחה, כן. שאם היא הייתה קופאית... כן. קופאים, והוא אמרה מה שהיא אמרה. היא הייתה מקבלת היא לא הייתה מזדהה. נכון. היא מזדהה עם הדרובה. עם המרכולית. ה... כן. ש... ה... ה... ברגע שיש לך הזד... הזדהות, הקבל... ה... התגובה היא יקרת לגמרי. נכון. נכון, ובלי הזדהות לא הייתי יכולה לעשות את כמו שהיא הייתה יכולה. יכולה, הייתי לא. יכולה. אבל בסדר, אז תשאלי את אורנה. מה, היא עכשיו בדיוק סיפרה, לא, עכשיו בדיוק היא סיפרה שהיא נלחמת על חייו של הפסל בלי להזדהות איתו. כי היא מזדהה עם הפסל. עם האנשים? עם האישים שלה. עם האנשים שבאים למקום ולא עם עצמה. היא לא לוקחת את זה, אבל... זאת בעיה מאוד רצינית. ברור, ברור, אני לא מזלזל בזה, אני יודע שזה נותן המון מוטיבציה. אני מרגישה, אבל, אבל, עוד פעם אני מרגישה את הזיוף, כן, כן. אותו זיוף שמציק לי מההתחלה. בסדר, אבל הטענה היא, בסדר, אבל הטענה היא שפה נגיד במקרה הזה, נגיד ככה, את רואה, כאילו, אנחנו מגדילים דבר קטנצ'יק, אבל, שהזיהו, יכולה לגרום לסבל. עכשיו את אומרת, <תראות> אבל אני מוכנה לעבור את הסבל הזה, כי ההזדהות הזאת היא חשובה לי, כי זה מכל מיני סיבות אחרות, זה מה שנותן לי את המוטיבציה. <תראות> כן, בסדר, <תראות> אוקיי. <תראות> אין <תראות> לי ויכוח. הדוגמה שאני יכולה לתת לך, שהיינו באותו מקום, מישהו התנהג בצורה לא, לא נכונה, את קיבלת את זה, כי זה החוקים, ככה זה צריך להיות. אני קיבלתי את זה מאוד קשה. ‫כי למה? כי אין מזדהה עם המצב. ‫כן, זה, כן. זה נכון בטח ש... כן, כן. ‫והיא עושה לי סדר, ‫כי היא באמת... <laughs> מסתכלת על זה בצורה על זה כעובדה ‫שככה זה... זה. בשבילי, איך אני אומרת, ‫זה היה דבר מאוד מאוד קשה. ‫כי אין מזדהה. ‫אפילו אם אני לא חושבת על כן. זה, ‫יש לי אז את גם... רואה. כשאת סובלת ואת מסתכלת, את רואה שהיה פה משהו שהזדהית איתו. נכון. נצמדת לדעה, נצמדת למחשבה שככה זה צריך להיות, החיים הראו לך שזה לא ככה, ואז נוצר מתח, והמתח הזה הוא סבל. עכשיו, כמובן שזה לא סבל שאת תסחבי איתך ימים, ומצד שני גם כמובן שאם היית מקבלת את זה, זה... זה הכל, זה הכל דבר לא, קטן, אבל... באמת, הרי לכל דבר, יש את שני הצדדים שלו. כן, כמו שאמרנו. נכון. ההצמדות, ההזדהות, יש לה את החיסרון, שאתה מזדהה יותר מדי ואתה נצמד, ויש לה את היתרון, שזה מה שמביא לך מוטיבציה וחיבור וכל זה. כן. עכשיו, אם תנתק את המוטיבציה ואת החיבור וכל זה, אז תסתובב בעולם כמו עב"ם. אולי תהיה כן, בושה, אני לא יודעת, יודע, אתה מבין לך הבא? זה... פחד. זה פחד ידוע לורל, ומקובל, ואני מקבל אותו בהחלט, ואני אומר שאת לא מלך צריכה... מלא חיוניות. את... את לא צריכה... מלא חיוניות ה... את לא צריכה לוותר על ההיצמדות, את צריכה רק לראות, נגיד ככה, בסיטואציה הזאתי, היית צריכה לראות שההיצמדות היא שגרמה לך, זאת אומרת, את בטח חשבת על זה אחר כך אולי, שההיצמדות היא שגרמה לך לסבל. זה הכל. שוב, אני חוזר על זה. שההיצמדות זה הזדהות כאילו? כן, כן, כן, כן. זה הכל. עכשיו, ברגע שתביני את זה, אז את תפעילי את ההצמדות שלך, את ההזדהות שלך, בצורה יותר סלקטיבית. תפעילי את ההזדהות שלך כשצריך להילחם על המקום של הזה, או על השכר דירה, או על כל מה שצריך, או להגדיל את זה, או עוד עובדים, או לא יודע מה. אל תפעילי את זה כשבא איזה דרג ואומר לך למה זה עולה כל כך הרבה כסף. אם, אבל זה בתנאי שתצליחי לראות בעיניים פקוחות באמת מה גורם לך ל, ל, ל, לסבל. שהסבל נגרם אני, מהיצמדות. אני אגיד לך את האמת. אל תמטרי שאני... על ההיצמדות באופן כללי. אני ראיתי בסבל הזה כאילו משהו חיובי. בגלל שזה מראה לי שאני מזדהה עם המרכולית ואני חושבת שזה נכון שאני מזדהה עם המרכולית. אז בעצם... כאילו... זו הייתה הוכחה שאת מזדהה וזה נראה לך חיובי. אה... כן, כן. ולכן... בסדר. לא, אז עכשיו אני שואלת את עצמי, האם בשביל להיות לא נצמדת, כאילו את צריכה להפוך את כל הגלגל כאילו? לא, לא, לא, אז אני אומר שלא. את לא צריכה להפוך את הגלגל, ואת יכולה בשלב ראשון להיות נצמדת בצורה... בצורה סלקטיבית. זאת אומרת, את צריכה שיוכיחו לך? את צריכה הוכחות, אישושים, בזה שאת אה, אה, אה, אה, מזדהה עם המרכולית? אני לא בטוח. בואי נגיד, אם הם לא היו אומרים לך את זה, את היית מזדהה עם המרכולית פחות? לא. לא. את רצית להוציא, כאילו ה... לימון... אבל אני מה... מזמן לך דברים בלי שאתה מזמין אותם. בסדר, בסדר. כמו שלא הייתי מזמינה. בסדר, אז את רצית להפוך את ה... את ה... את ה... מה שאומרים, להפוך את הלימון ללימונדה, זאת אומרת, אמרת, נכון, והיא פגעה בי, אבל זה רק מוכיח כמה שאני מזדהה עם זה. אבל לא צריך לעבור את זה בכלל, זה מה שאני אומר. נכון. את לא צריכה בכלל... אני לא צריכה לעבור, אבל מטבע הדברים אני, אני עוברת, כי אני כן מזדהה עם אבל אם תסתכלי עליה בתור מישהי שסובלת, וזה ממש לא קשור למרכולית, וזה ממש לא קשור אלייך, היא, יש לה ראש. יש לה עולם שלה, לכל אחד מאיתנו יש עולם משלנו. באותו רגע היא הייתה בעולם, היא הלכה עם הזה ואמרה ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, זה 200 שקל. יאללה בוא קופה. ופתאום הקופאית אומרת לה 400 שקל. אז זה עניין שלה בכלל. נכון. אז, וה... והיא סובלת, תחושי כלפי החמלה, אז נכון, לא יהיה לך עוד הוכחה שאת uh, uh, uh, מזדהה עם המרכולית. השאלה אם זה מה שחסר לך בחיים, כאילו. הוכחות ש... לא, זה מבחינתי היה לקחת את הסיטואציה למקום חיובי. בסדר, הגישה היא נכונה, <laughs> אבל לא צריך לעבור באמצע את הסבל. אבל ברגע מסוים, קטן, את סבלת, נעלבת. ואז אמרתי, למה נעלבתי? נעלבתי בגלל ש... היא... בגלל שאני evet. מזדהה עם הזה. בסדר, זה, זה, זה, זה טריק בסדר, אבל הטריק הבודהיסטי אומר שלא צריך להגיע לזה בכלל. וכשמישהו... מעליב אותנו, כשמישהו כועס, כשמישהו מתנהג בצורה שהיא מזיקה, ראשית כל לעצמו, זה סימן שהוא סובל, זה פשוט הוכחה שהוא סובל, זה הכול. ודוגמאות לא חסר לנו, ו... ואז אני אומרת, בוודאי שאני לא יכולה להרגיש ידידותיות כלפיה, אבל אתה אומר שאני ארגיש חמלה. חמלה, כן. וגם החמלה, תן לו לדבר, תן לי שם מזויפת, בסדר. תספרי לה על מישהו שאמר לא אכפת לו שמחירי הדלק עולים, הוא תמיד קונה דלק במאה שקל. לא שמעתי אף שאני שומעת אותם, אותך לא שמעתי. לא אכפת לו שמחירי הדלק הוא תמיד קונה דלק במאה שקל. בעצם היא הייתה צריכה לבוא ולהגיד אני רוצה שחורה ב-200 שקל כמה אני יכולה להעמיס. כן. אי אפשר לדחות בפייסל בכל מקרה, זה להיות ריאלי. זה ברור, לא משנה, זה רק דוגמה. אפילו רמי לוי לא הוא באמת הכי אז... זה גם הטמטום האלה של האנשים. מה? כשבאים למרכולית של ליקדורים, הם מצפים שהמחירים יהיו כמו פייסל. Oh, כן. אבל זה... היא גם לא קנתה מה שהיא קנתה בפייסל. Okay. זה בכלל אידיוטי. גם בפייסל okay. אולי אם היא הייתה קונה, אז היא הייתה פחות, אבל לא... בין 200 ל-400, כן. זה משהו תחושתי, אבל זה לא משנה. בוודאי אני לא בוויכוח איתה. ברור. גם לי, מה שחשוב, זה באיזה הרגשה הבן אדם יוצא, גם אם בכלל לא נכונה, אם היא יצאה בהרגשה כזאת, אז אני כבר... כן. הפסדתי את הקייס שלי, זה לא משנה אם זה נכון. לא תוריד את כל המחולים שם, חקולית רק כן. אוקיי. אז... כמובן שלא מדובר פה, כשאנחנו מדברים פה על האהבה הזאת, זה לא מדובר על מה שקוראים אהבה רומנטית במרכאות, שם יש רצון לכיבוש ולבעלות ולשליטה ואפילו להתמזגות כאילו, של באידיאלים כאילו של העולם המערבי, של אהבה רומנטית, זה לא זה, זאת אומרת זה משהו, משהו לגמרי אחר. זה מזכיר לי סתם מעבר רומנטית שהיינו בהודו ושאלנו, נסענו עם איזה מישהו שהוא כזה, בן אדם מתקדם, זוג אפילו נדמה לי. הפרקאי? ש... לא, שיה... שיה... שזה שאמר שהוא הולך... יצטרך להתחתן. אה, כן. מישהו עובד הייטק וזה, ושאלת אותי אנושי, אז הוא אומר, עוד לא, זו... אבל אימא שלי יצטדר שידוך, זה בסדר. אמרנו לו, איך זה, תגיד לי, בן אדם כזה מודרני, כזה מתקדם, אתה הולך להתחתן עם מישהו שיגידו לך? אז הוא אומר לי, אצלכם קודם מתאהבים ואחרי זה מתחתנים. אצלנו קודם מתחתנים ואחרי זה מתאהבים. כן, וגם זה לדוסים זה ככה נאמר. כן, נכון. והאמת שיש להם פחות גירוש, היום אולי כבר לא, אבל הרבה הרבה שנים היה להם הרבה פחות גירושים. בגלל המסגרות שלהם וה... הקסטות והכל, והדעה החברתית, אבל אני יכולה דווקא את זה להבין. כן. גם אצל הערבים זה גם כמו ילד. לא משנה איזה ילד בא אתה אוהב אותו. נכון. אתה באמת לאהוב את מה שהוא נכון, ובאמת... ההורים הם חכמים, אז הם מוצאים מישהו מתאים, ואז אוהבים אותו. טוענים שזה הרבה פעמים מצליח. כשההורים זה... אין, אין להם במה... לא טוב, זה לא עובד. כן. אז uh, הדוגמה כאילו של, ה... של אהבה כזאת, אהבה, של, אהבה חד סטרית ובלי תנאי, זה באמת אהבה לילד, זאת אומרת של אימא לילד, בעיקר ברגע שהוא נולד. אחר כך כבר uh, uh, יכול להיות שיהיו תנאים, זאת אומרת, אני... אבל עדיין, זה הדוגמה כאילו האבסולוטית לאהבה אה, אה, אה, ללא תנאי, וכמובן שהיא לא מצפה ממנו לכלום, בעיקר בהתחלה. נכון, אגב, בקבוצה אחרת שאנחנו נמצאים, אחד מהגברים מאוד נעלב, שאני אמרתי אימא. נכון, זה גם אבא. שמה? זה, גם אבא. כן. זה גישה סקסיסטית להגיד yeah. אימא, אבל הורים, הורים, צריך להגיד פשוט הורים. תתחיל לחייך, אתה ויש לך כן, נכון. רק בתקופה שלנו שהוא מתחיל לחייך, זה נכון. כן, כן, נכון. אם מישהו מתחיל לחייך זה נגמר. כן, נכון, כן. נגמר הבעל אל עוד מעט. זה עניין של סריטה, והחיוך הוא כדי שיוהבו אותו. יש כבר משא ומתן, יש לך כבר סיפוק, את נותנת לו להיות חלב, הוא מחייך. עושה לו פוצ'י פוצ'י והוא אז הוא יתחיל לך. הוא משיג את מה שהוא רוצה על ידי החיוך, הוא הבין שחיוך הוא נותן דברים. וגם האימא לא עושה את זה נכון, נכון, זה כבר לא הרגע הזה שהוא נולד, שלא משנה, לא אבל היא אומרת שגם כשהילד נותן חיוך, האימא לא עושה את זה בשביל החיוך. אבל בכל אופן... אם את עושה לו משהו אליה. לא טוב והוא אז... לא מחייך, אז את... משפיעה עליה, זה, זה עושה לו משהו. כן, משהו, כן. זה לא נכון, בגלל הטבע דואגים שהתינוק יהיה נחמד כדי ש... <laughs> שיעזרו לו, <laughs> כן. שיעזרו לו. כן. כבר מההתחלה אתה... כן. אתה... מקבל את הסיפור כשיש לך מישהו נחמד. נכון. אז <laughs> זה, זה לא חובד. ויש בנו באל... משהו מובנה שהקטן והחסר אונים הזה הוא נחמד לנו. זה לא שהתינוק נחמד. כן, כן. יש איזה... אומרת שם, יש איזה גן, כאילו, יש להם איזה משהו שגורם לך... משהו ביולוגי. כן, כן, שמייצר אצלך הורמונים של שמחה. זה לא רק משהו של התנהגות. זה כימי. כן, כן, זה לא רק בתינוק, זה גם בכיניה שלנו. כן, כן. בשני הצדדים. יש, ידוע שאחים שהם אחים והם לא ידעו שהם אחים, כאילו, כשהם נפגשים, הם הרבה פעמים רומן, כי יש להם איזו משיכה נורא, לא יכולים לעצור אותה. אבל פה מדברים על ילדים זרים, כאילו, דווקא, כשאתה רואה ילד זר. לא, אבל דיברנו על פרומונים, על הרגש הכימי, אמרתי שזה עוד הופכה לדבר הכימי. זה לא בקשר למה שאתה אומר, קשר למה שאמרו עכשיו על הכימי. זה החלק הכימי, כאילו, שאני מדברת על לא, זה שזה תינוקות, <coughs> ש... כאילו, כשאתה בא ל... לת... אתה רואה תינוק, נעשה לך מצב רוח טוב. נכון. נכון. וזה משהו שהוא מפריש, כאילו. 아, משהו... אתה רואה סתם תינוק. כן, אבל זה שם... תינוק, נגיד מתקררת לא לתינוק, ושאלת... יש בסדר. בזה, כאילו, יכול להיות שהם שמ... מ... לא... מתעלמים, אבל יש משהו כימי שגורם לך לראות השמחה נכון, אבל זה כימי לא רק בתינוק, זה כימי גם בנו. מה אנחנו צריכים את הרצפטורים המתאימים בשביל שיעשה לנו משהו זה שהוא מפריש משהו זה לא... לא אני בטוחה שגם אנחנו מפרישים זה בדיוק מה שקודם רציתי קצת לחשוב על זה שיש לנו דברים שאנחנו לא מתכננים ולא... אולי יש תגובות ויש... זה התגובה שלה אבל יש לנו מבנה שאנחנו כן. לא כל כך חושבים על זה, כך אנחנו בנויים. לא כל בני, בני אדם בנויים אותו דבר. נכון. ו, והתגובות שלנו, כן. הם הבעיה. כן, כי אבל... אם אנחנו משנים את התגובה... כן. אז הכל משתנה. אז הכל משתנה. נכון. ול... ולמה אני ככה חושבת על זה? כי... אה, איך אני אומרת? אנחנו... אנחנו קודם כל תגובתים. כן. אנחנו תגובתים, אנחנו רוצים שיגיבו כמו שאני חושבת שצריך להגיב. כן. אבל ברגע שאני מקבלת את התגובה כמו שזה, כן. אז אני פתרתי את הבעיה. נכון. כן. נכון. עכשיו זה בדיוק, לזה קוראים בסנסקריט קארמה. קארמה זה פשוט ההתנהגויות המותנות שלנו. המותנות שלנו. זה הכל. ויש לנו קרמה, כי אנחנו צברנו במשך החיים הרבה מאוד אה, אה, מסלולים מצביעים שהם ריאקטיביים ולסיטואציה מסוימת אנחנו מגיבים בצורה מסוימת. וזה אנחנו כאילו אומרים, זה אנחנו. הטענה הבודהיסטית היא שאת הקרמה הזאת אפשר לשנות, אפשר לשרוף. אני אגיד לך, אם אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו מרוויחים הרבה מאוד. בטח, אבל, אבל זו עבודה. אבל יש אה, אה, מצבים ש... איך אני אומרת? הבן אדם לא יכול לשנות את זה. זה... הוא סובל. אבל ראשית כל הטענה היא שהוא כן יכול לשנות את זה, אבל גם ברור שלא כל המצבים אפשר לשנות אותם באותה קלות. <אח> ולכן ההמלצה ש... תמיד היא... תתחיל במקומות שאין לך השקעה רגשית בהם. <אח> זאת אומרת, אם אתה נתקל בסיטואציה שגורמת לך אי נחת מאוד מאוד קלה, שמה הרבה יותר קל <אח> לך להסתכל. <אח> ראשית. ראשית <אח> כל, התגובה היא בכלל התבוננות. זאת אומרת, זה, זה התרופה, לא לשנות משהו. להתבונן, לראות ולהבין למה אני מגיב איך שאני מגיב. <אח> זה הכול. וזה הצעד הראשון. ושוב, לא להתחיל באנשים הכי, הכי יקרים לנו, ולא להתחיל בדברים הכי יקרים לנו, ולא להתחיל בדברים שאנחנו הכי הרבה מושקעים בהם, אלא הרבה פחות. בואי נגיד שמישהו, אני לא יודע מה היחס שלך בדיוק לכברי, אבל אם מישהו היה אומר על כברי משהו לא טוב, נגיד, <laughs> אז, אז יכול להיות שהיו אנשים שהיו מתפוצצים, והיו אנשים שאומרים, אתה יודע מה, יכול להיות אפילו שאתה צודק, או את יודעת מה, לא הבר... הגליל המערבי, בסדר? <laughs> אנחנו תושבי הגליל המערבי, בסדר? אז יבוא מישהו ויגיד משהו על הגליל המערבי, בסדר, <laughs> אז שוב, יש מישהו שנורא מזדהה עם זה, והוא ירגיש ממש נורא, ומישהו אחר, שהוא לא כל כך מזדהה עם הגליל המערבי, נגיד שהוא חושב שהוא בכלל תל אביב, הוא בכלל נקרא נמצא פה, <laughs> אז הוא יגיד, בסדר, אוקיי. זאת אומרת, משם צריך להתחיל, מהדברים האלה, וגם הדברים האלה יש הרבה. זאת אומרת, נגיד, אני יודע מה, נגיד, עכשיו הייתה איזה פרשה נוראית, שגילו שיהודים בלונדון, היה להם שם איזושהי תרמית של איזה כמה מיליארדי לירות סטרלינג, או משהו כזה, הם לקחו מהמדינה, ולא משנה. עכשיו, תראי, מישהו שהוא חרדי נגיד, והם היו חרדים, לא רוצה להגיד כמובן, והוא חרדי והוא גם גר בלונדון והוא מכיר את כולם וזה, אז הוא יכול להגיד, וואה, מה קרה, הוא ממש ממש ממש נפגע מזה. מישהו שהוא חרדי בארץ ומכיר פעם, שמע על האיש הזה, גם כן. מישהו אחר שהוא לא חרדי, מישהו שהוא בכלל גוי, אז בכלל הוא יגיד, מה, בסדר, זה ברור. זאת אומרת, אתה צריך למצוא את אותם מקומות. שבהם יש לך איזושהי הרגשה לא טובה, זאת אומרת שכן נפגעת טיפה, שכן יש לך איזושהי תגובה שאתה מבין שהיא תגובה שהיא לא בונה בשבילך ובזה לטפל. לא בדברים הקשים, לא בדברים הכי קרובים אלינו, כי שם פשוט, על ושוב, גם שאלה מה גודל התקרית, כאילו, האם מישהו עשה משהו שהוא... הרי גורל לגבי זה, או שהוא סתם מעיר איזה הערה, או שסתם הוא דיבר ככה בשקט ובמקרה שמעתי את זה. אז זאת אומרת, יש כמה, כמה אה, אה, אה, אספקטים שצריך לראות, אבל רצוי כאילו לחפש אפילו, לנסות כל הזמן על מה אפשר לעבוד, ועל הדברים שהם פחות חשובים לנו, ומזה אחר כך זה הולך ומתגבר, הולך ומתגבר. ואנחנו מצליחים להגיע גם לדברים שמאוד חשובים לנו עדיין, כן, לפעול באותה צורה. ושוב, הטענה היא שזה לא פוגע ביעילות. זאת אומרת, להפך, אתה עובד מתוך אה, אה, ראייה יותר מפוקחת ויש לך יותר אנרגיה להשקיע בדבר עצמו, ולא בדבר עצמו כאילו, יודעת, יש לנו בקבוצה בתל אביב מישהי שהיא במאית קולנוע, והיא הסבירה לנו כל הזמן, הרבה זמן. היא, היא יוצרת של סרטים דוקומנטריים. היא צריכה לכעוס בשביל ליצור. צריכה לראות בעיה שהיא ממש כועסת עליה, וזה כאילו מביא אותה ליצירה. עכשיו כבר לא. והיא יוצרת, אותו דבר. סרטים מצוינים. כן, כן. מצוינים. אבל כבר לא מתוך כעס. היא, מתוך... היא אומרת שהיא סרטים יותר טובים. כן. כי יש לה, יש לה ראש, הראש שלה הרבה יותר פנוי. לדבר עצמו, לסרט, איך עושים אותו. כן, היא אומרת, אני הייתי מבזבזת כל כך הרבה אנרגיה. תביאו אותה שתצלם את כל תהליך המלאבון. איזה תהליך? אצלכם? נו, נציג. התהליך שלנו. אה, תציעי זה יכול להיות מעניין. תציע לה אתה, היא לא מכירה אותה איפה. אני שואל אותה אם זה מעניין אותה. זה יכול להיות לה, ממש מעניין. אבל היא צריכה להשיג את עכשיו היא עושה סרט היא עוברת בכל הארץ. בכל מקום שיש רחוב העצמאות 70, היא מראיינת את התושבים. היא הייתה עכשיו בעכו בדיוק, היא אומרת, זה בית, לא להאמין, יהודים וערבים ודתיים וממש, ממש מדהים. אה, ו... זה לא מה. זה מאוד מעניין מה שאתה מספר. יום סיפרה לי אישה מהחבר'ה שאני עובדת איתם. שהיא גרה בבית כבר הרבה שנים, שיש שם גם ערבים וגם יהודים וגם וגם וגם, ויש רק בן אדם אחד שעוזר לה, ושהוא חבר בזה, זה ערבי. כן. גם יהודים, וגם, כמו שאתה אומר, היא תראה את התמונה כל כך... <laughs> כן. <laughs> no, לא, אבל מה שיפה, שג'וליה הזאת, היא ממשיכה להיות מאוד פעילה, היא פעילה גם חברתית, והיא בהפגנות, והיא בזה, זה לא שהיא... היא לא נהייתה זמבי, אבל היא לא סובלת כל כך עכשיו, היא הרבה פחות סובלת ויותר קלה, והיא עושה... זה מעניין, כי אני באמת מכירה לא מהטיפוסים, נגיד, שלחץ מפעיל אותם. כן. יש אנשים שהם במיטבה כשהם בלחץ, נכון? כן, איך היא פה? הייתה האחר? כזאת. עכשיו, עכשיו היא במיטבה ובלי לחץ. היא במיטבה. לא, זה, זה, היא באמת... <laughs> היא הוכחה. <laughs> כן. היא גם אני, אבל עכשיו זה בדיוק הפוך, שיש לחץ, אז אני משתדה. מה את זה? מה את תמיד הלחץ, הייתי ממציאה דברים יותר טובים, כאילו היה לוחץ עליי, תעשי הייתי ממציאה דברים נורא טובים בזמן קצר. כן. היום יש לי, הוא מתחיל להלחיץ אותי, אז זה בדיוק הפוך. ‫שמה זה כל הלחץ שזרקנו לו, ‫יכול להיות גם. אני רוצה לשאול. ‫אולי עכשיו לקחתי בידיים ‫את כדישה מורטי. עכשיו ‫מאוד מעניין. ‫ ממש יכולה להגיד לך ‫שזה טיפול. ‫כן. בעברית... אתה יודע ספרים שיש לו? בטח, את רוצה? יש. אני, כן? יש לי פה. כן. גם לי כן יש. מה? גם לי יש אחד. בעברית? מה כן. יש לך? בשיחות עם קרישנמוטים, משהו כזה. יש לי כמה, כן, אני אתן לך. בסדר. אבל, אבל... אבל הוא שלא שייך מדיף. ל... לא, הרבה פעמים פה? יש בעיה עם התרגום לא פשוט. בלי. מה? כן. קשה מאוד להבין אותו. כן. קשה כן. להבין אותו בבונגלית, באנגלית. כן. כל הקבוצה שם בתל אביב התחילה מזה שמישהו בא אליי עם קריש נמורטי, כאילו, אמר קראתי, קראתי, שמוליק. כן, שמוליק, איפה ימליץ לו על הספר, ואז פספסו בא לארץ, קראתי, אבל אני לא מבין. אז דרך אגב, יש עוד... זה מיקי סיפרר לי על זה עכשיו. התחיל. ויש את הנציג שלו. המנהל ה... Garrose. מוסד שלו, אני לא יודעת, הרי קרישנמורטי השאיר איזה, יש מוסד של קרישנמורטי, יש שני בתי שלושה, כן, שניים בהודו ואחד ב... אה, ארבעה בעצם, ארבעה, בארצות הברית, אחת באנגליה וחמישה. שניים בהודו, כן. אז מי שלהודו, אחד מהם, הוא באופן קבוע כל שנה מגיע לארץ, כן, והוא גם מגיע לכליל תמיד. אני במקרה עכשיו תיקנתי מכתב, כאילו, שהם ביקשו ממני שנתקן להם איזה מכתב. אז הוא מגיע במאי, אם תרצי. אני מאוד רוצה. מגיע לשלושה ימים. אבל זה באנגלית יהיה. בטח. אבל אפשר אני לתרגם לו? בטח. אני רוצה להתחיל שיתרגמו, תמיד יש מישהו שיכול לתרגם. כן. כן, תגידי לנו. אז מגיע, אני יכולה, אני כבר יודעת, שתרגם. אז תגידי לנו. בסדר. אנחנו פגשנו, דרך אגב, אנחנו... זה נורא נחמד. אנחנו היינו במרכז, אנחנו היינו בבית של קרישנמורטי, באדיאר, בצ'נאי. שם המקום כזה שאפשר לגור בו. אז היינו שם ובאמת פגשנו מנהל של בית ספר, זוג של מנהלים של בית ספר. היו בפנסיה, הם היו בפנסיה וזה, כן, זה היה מאוד מעניין, כן. ופגשנו גם מישהי שהייתה תלמידה שם ב... זה כן, בלד"ק. <ב> כן, מישהי ש... עבדה שם. עבדה, עבדה, עבדה בתור מורה באחד מהבית הספר, כן. וכן. שהיינו באנגליה. אז הבית ספר ברוקווד זה היה לא רחוק מאיפה שגרנו. Mm -hmm. בשנה הראשונה אני למדתי נורא קשה בקיץ, אמרתי שנה הבאה אני אלך לשמוע אותו, כי הוא מגיע כל קיץ לשם, כן, שנה הבאה הוא כבר מת, אותו. כן. <laughs> <laughs> <laughs> כן. <laughs> פספסת אותו בקצה הזה <laughs> כן, <ממש>. כן, <laughs> כן. זה, זה, זה היה לך לפני כן, עם לבוביץ', שחשבת שהוא הולך למות, אז הוא נסע במיוחד מעין גדי. לשמוע <laughs> את ה... מה, הוא <laughs> הולך למות, זו אחר כך הוא לא יהיה. בסוף הוא חי. עשרים שנה. כן. באמת, זה כן מאוד. כן. Yeah, אבל אי אפשר לדעת, רק רשתמורטי כן מת לו. הוא גם מת זקן, בן תשעי ומשהו. לא, מה פתאום. לא, לא שונים ומשהו והיה לו פרקצות. לא מת, לא, מת צעיר אפילו, לא צעיר, הוא מת מוס... שמונים, בסביבות השמונים, זה לא נאמר. לא חושב, אולי. זה היה די מפתיע, כאילו, זאת אומרת, זה לא היה גיל כן, הוא דיבר, היה לו עוד, הוא דיבר לא הרבה לפני זה, הוא דיבר בבומביי, יש סדרה שלמה של הרצאות אוקיי, okay, אז גמרנו עם הראשון, שזה הידידותיות או האהבה או הקבלה, ואנחנו עוברים לשני, שזה החמלה, שזה uh, קרונה. עכשיו, uh, צריך להבין, uh, המילה באנגלית של, uh, של חמלה זה compassion, והפירוש המילולי של זה, זה קום זה ביחד, כמו, כמו קומוניקציה, ופשן, אתם יודעים מה זה. מה זה? סבל. ייסורים. סבל, ייסורים. ייסורי ישו. שמעת על הפסיון של ישו? כן. זה ייסורי ישו. זאת אומרת, compassion זה להיות עם הסבל של מישהו בעצם. זה הפירוש הראשוני, הפירוש היותר נגיד שאני מקבל והוא יותר כאילו קצת יותר טוב. זה הפירוש שאומר בעצם הנושא של הילינג, זאת אומרת לראות מישהו שסובל אבל לתרום לו גם משהו, זאת אומרת זה לא רק, זה לא רק לראות שהוא סובל ולסבול איתו, <אז> הילינג זה לרפא, כן, כן, אבל זה מתוך קומפשן כאילו, זה, זה התוצאה הטבעית, עכשיו אם אמרנו שב... בה... בעצם, זה בעצם מפנה אותנו מעיסוק בעצם בעושר או בסבל שלנו לעיסוק בעושר או בסבל של אחרים. וזה כלל מאוד גדול בבודהיזם, זאת אומרת, שאומר שאם תתעסק בעצם פחות עם עצמך, ידע. יהיה לך יותר טוב. ידע, נכון. ו... ו אבל שוב, צריך לזכור, כמו שאמרנו קודם, זאת אומרת, אתה לא יכול באמת לעשות את זה כל זמן שלא פתרת את הבעיות של עצמך. זאת אומרת, זה כאילו, אל תלך להיות עסקן ציבורי כל זמן שאתה, שזה הדרך שלך להיפטר, לפרוח מהבעיות שלך. אז, אז, אז גם פה, עכשיו, הרבה פעמים, כמו שאמרתי, אנחנו בעצם, כשאנחנו רואים מישהו סובל, אז אנחנו יוצרים איזה ניתוק, כאילו, כי אנחנו, או שאנחנו פוחדים שזה ידבק, ידביק אותנו, או שאנחנו פוחדים שזה יגרור אותנו, או כל מיני דברים. המפתיה, היא תמיד תמיד אבן. מה? הבעיה תמיד הייתה זה המפתיה, זאת אומרת שהרגשתי שכל מי שהיה אומר לי שקבלו לא בטן, אחר כך יהיה ארכיליקולוגט. אה, כן. אז, אז קבוע. כן. אז זה לא כן. חמלה. המפתיה לא לא, לא. זה לא חמלה. כן, כן, כן, זה, זה הזדהות. כן, זה הזדהות. כן. כן. עכשיו, שוב, אני מכניס פה רגע את הנושא של החוכמה שאומרת שבעצם ההבחנה בינינו ובין האחר היא מלאכותית. זאת אומרת, כמו שאם היד הזאת קורה לה משהו, היא נכווית או שהיא נחתכת, זה ברור שהיד השנייה תבוא ותעזור לה. היא לא צריכה הרבה... אה, אה, אה, יום לימודים ארוך, כאילו בשביל להבין שכדאי, לה, שצריך לעזור, זה לא בכלל עניין של מחשבה. עכשיו, נגיד, ברור לגמרי שמישהו שהוא בן משפחה שלנו, קורא לו משהו, הוא סובל, אז אנחנו צריכים לעזור, אנחנו עוזרים לו, אנחנו לא צריכים אפילו להגיד את המילה צריכים. אנחנו פשוט עוזרים לו, כי זה ברור. עכשיו, השאלה הגדולה היא כאילו, איפה אנחנו שמים את הגבול? זאת אומרת, איפה מגיע הגבול שאומר, הבן אדם הזה הוא לא שייך אליי? אני לא צריך לעזור לו. הגבול הזה הוא תמיד מלאכותי. תמיד. לא יעזור. אין שום כלל שאומר שכמות החמלה שלך צריכה להגיע עד לגבול של ה... שני קילולי נפש. כן, בדיוק. או שני קילומטר מאיפה שאני נמצא. עכשיו... אתה יכול עדיין להמשיך uh, uh, ולהגיד את הפסוק הפ עניי עירך קודמים זה בסדר, קודמים בסדר אבל אם אתה נגיד הולך ואתה רואה קבצן שהוא לא מהעיר שלך אז זה לא שאתה לא תיתן לו כי אתה רוצה לתת לעני בעיר שלך אתה פה נמצא בשאלה אם לעזור לו או לא לעזור לו אם אתה באמת איזה אה, פילנתרופ גדול, אתה צריך להחליט איפה לחלק את, ה, את הכסף שלך, נגיד, אז אתה צריך לעשות איזשהם חישובים של, של אה, אה, קדימויות. אבל הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב שאין, אין, זה לא או זה או זה. אני נמצא במצב וזה או כן לחמול או לא לחמול. ושם אתה לא יכול להסתתר מאחורי זה ש... תעזוב אותו, כי יש לי מישהו אחר שאני דואג לו. זה לא, הולך, לא צריך ללכת על חשבונו. כי חמלה זה רגש שאין לו סוף. זאת אומרת, אתה יכול לחמול על כולם. עכשיו, יש אנשים שאומרים, לא, מה, אני יכול לחמול על כולם, אם אני אחמול על זה, אז אני, אני, אני, אני אקפח את אלה שיותר קרובים אליי. אבל זה לא נכון. כי, עכשיו שוב, זה לא מה שאני אומר, שאתה צריך להיות פעיל בכל הארגונים החברתיים שעוזרים לפליטים שבורחים מאיראן בגלל רדיפות של הפרסים, וגם בדרום אפריקה אתה צריך להיות שייך, וגם לדרום אמריקה וכל זה עזבו, אני לא מדבר על פעילויות, תהיה פעיל בארגון אחד מצידי שעוזר, עושה טובות לאנשים מהמשפחה שלך, לא חשוב. אבל סיטואציות, כשאתה נתקל בסיטואציה מסוימת, אתה יכול להחליט שאתה כן חומל או לא חומל. וכשאתה אומר שאני כן חומל, אתה צריך לראות האם אני יכול לעשות משהו שיעזור לו, או לא יכול לעשות משהו שיעזור לו. אם אתה לא יכול לעשות משהו שיעזור לו, אז רק תחמול. זאת אומרת, רק, רק תהיה איתו, כאילו רק תרגיש את צערו. זה המינימום, וזה הרבה מאוד. על פי הבודהיזם, יצר האדם טוב מנעוריו? כן, נהדר מנעוריו. אבל, אבל, לימדו אותנו. כן, מתקלקל. כן, כן, אבל בפירוש. אני מרגיש חמלה גדולה מאוד תמיד כל החיים ואני לא עושה כלום. מה, מה? אני מרגיש תמיד חמלה מאוד גדולה. כן. ואני לא עושה כלום. כלום, כלום, כלום? כן, לא תורם, לא נותן נדבות, לא, כלום, לא. חמי, אני כבר לא צריכה ללכת לספר לי סיפורים. ולא יסייע, יש לנו רוב מתח בלילה, זובה, מתחיל לסבר לי לי גרישית פתאום, כל מיני. זה להראות שהיום חמל אליי, לא? הוא אמרה שאני לא מצליחה לישון, אז התחילה להוציא כל מיני... אז עשית כן משהו. לא הסכמתי שהיית לי זה עם כל מיני סיפורים. תנסה, תנסה דרך אגב, סתם בשביל התרגול, כן? לתת פעם, לא יודע מה, שני שקל לעני. סתם. אני יודע. לימדו אותנו שזה לא בסדר, ש... שככה אנחנו מחנכים אותם <laughs> לא <laughs> לעבוד, <laughs> אבל בסדר, שני שקלים זה לא ישנה את המצב הפיננסי שלהם. אני יכול להגיד עובדת בצומת בנהריה ויש לנו את הקבצן הזה, או כשאני הולכת <laughs> <יורד laughs> כן. לצומת כן. כן, ויש את המנגנים האלה, כן. אני נותנת לו שקלים, אני מרגישה טוב. כן. אני מיד מרגישה יותר נכון. טוב. נכון, נכון. וגם בצומת. שנוסד, אני אגיד לך את האמת, אני איכה, נגיד, יש את הצומת שעומדים בצומת יסיף, שיש שם כאלה כן. שעל הכביש. אני באופן עקרוני למשל לא מוכנה לעשות את הדבר הזה, בגלל שאני חושבת שאני מסכלת גם אותו וגם את האנשים שהם נעשים על הכביש. 아, עומדים על הכביש? הם עומדים פה? על ה... הם הולכים לפתוח הכביש. בקיצור, זה משהו אחר, תעזבי, זה מתחילה לחשוב, זה מתרבה, ובכלל, בדיוק. ומאחורה עומד שם איזה מישהו שבכלל מנצל אותם, וזה, אז יש מלא מחשבות, אבל... בסדר, אז... לא משנה, הכימי או פתרון אלה שמנגנים ברחוב גנמרט, אלה גם עושים משהו. לא, זה, לרגבה, כן. בזה אוקיי, אני אומרת, צריכה שלא אני נותן לה לפעמים. תשמע, שני שקלים, זה ממש לא ישנה את המצב הפיננסי שלי. וגם אצלו זה לא ישנה ממש את המצב הפיננסי, אני מרגיש טוב, אבל זה בשביל תרגול יותר מאשר בשביל ה... זה לא משהו באסי, בוא נגיד ככה. אתם מכירים את הסיפור של דה מלו, שיש לו שני סיפורים בעצם. אחד שהוא היה הולך עם מישהו, וכל פעם שהוא רואה קבצן, הוא היה נותן לו איזה עסק. פה סיפרתי? כן, לא חשוב, תגיד, אמרתי לך לא זוכרים. לא, אני לא שמעתי את הקודמים שמעתי. כל פעם שהיה רואה קבצן, היה נותן לו, נגיד, חצי שקל, משהו כזה, והוא ככה קצת השוויץ לפני דה מלו, אמר, תשמע, אבא שלי חינך אותי, אני לא עובר ליד קבצן בלי לתת לו חצי שקל. אז דה מלו אומר, לא יודע אם לא לנו, זה כבר לא חמלה, זה פשוט דפוס שהוא יותר טוב מאשר דפוס הפוך, מאשר לבעוט לו ולקבצן בקופסה אבל זה כבר דפוס, זה כבר לא חמלה אמיתית כי הוא לא נמצא איתו, כי אבא שלו אמר לו אז הוא עושה. אפשר לוותר על זה? לא. כדי לא להתאמן? לא, הוא צריך כל פעם לחשוב. עכשיו רוב הסיכויים שאם הוא יחשוב בכל פעם הוא ייתן אבל זה משהו אחר מאשר <קק> <קק> הוא מרגיש חובה לתת, כי אז זה נהיה דבר מכני. ועוד <קק> סיפור אחד שלו, זה שפעם הוא כאילו הלך עם, עם, עם אבא שלו, והיה שם קבצן עיוור, והוא זרק לו, זה את זוכרת? <קק> והוא <קק> זרק לו איזה, לא יודע מה, שקל או שני שקלים, ואז הוא עשה לו ככה. אז אחרי שהם התרחקו, הוא אמר לאבא שלו, אבל הוא עיוור, מה עשית לו ככה? אז הוא אומר לו, אולי הוא לא עיוור. <laughs> <עזור> <Gül> אבל הם מרגישים תנועה, הם לא חושבים. מה? כן. עיוורים חשים את התנועה, זה לא משנה אפילו מועבר. כן. ומה שאת אומרת עליהם שהיו שם, אני יכול לספר על הקפצנים אצל הדלילהמה. את אומרת, הדלילהמה יש לו פעם בשנה, יש לו יום הולדת או משהו כזה. לא הולדת, יום הלידה של בודה. אז הולכים מסביב להר, דלילמה הולך מסביב להר, זה איזה קילומטר או משהו כזה, כולם הולכים כאילו אחריו, ובצד עומדים קבצנים. עכשיו, הם באים בבוקר, הראיס, עם משאית מלאה קבצנים, ומחלק אותם במרחקים, לא נשאר, במרחקים שווים, מסודרים. חוץ מזה, יש בכניסה מישהו שיש לו ערימה גדולה של פייזות. פייזה זה עשירי טרופי. זאת אומרת, זה כמו מיל. נגורה. כן. כן, נגורה. ואתה בא נגורה. אליו, נגיד, עם חמישה רופי, אז הוא נותן לך חמישים פייזות. ואז אתה הולך ונותן... חמישים קפצנים. ואתה יכול לפרנס ככה חמישים קפצנים, <laughs> ואז בסוף היום הוא אוסף את כל העם, לוקח מהם את הפייזות, נותן להם בחזרה אה, אה, אה, אה, רופיות. לוקח את מה שמגיע לו, כאילו, ועוברים למקום לא הבא. כולם מזליחים. נוסעים למקום הבא, כן. אז מסודר וזה. והטיבטים וה... מרגישים טוב שהם נתנו... פייזות. פייזות, כן. Okay. כן. 아, אבל היה שם קפצן אחד טיבטי, שעמד ונתן, כאילו, אמר כמו תהילים, כאילו, וזה, וכעסו עליו. נורא. אני שאלתי את הנזיר, אז אומר... הוא כי הטיבטים הם נורא עוזרים אחד לשני, ומי שהוא עני, בזה עוזרים לו, זאת אומרת נותנים לו. אה, כאילו הוא כעס שהוא עני? לא, הוא כעס שהוא מקבץ מדברות. הוא אמר, אם הוא היה בא מקבל. הוא היה אבל אני יודע, אולי הוא נפש חופשייה, אני לא רוצה תורות. כמו בכיוון. אם אין לך טיבטים, בכל זאת אתה כלום. כן, כן. נותנים לך הכל, ואתה כלוא. כן. יש לך זה וזה וזה, בריאות, אבל לא מתאים לך... אתה חייב להיות פה, ואם זה לא מתאים לך. אתה רחוב דרך אגב, זה הרבה. מה? אז עוזבי. בסדר, אז למה הם כאן כל הוא נפש חופשיות. כן, זה מה שאינני אומר, אבל הם מצטדם, הם מהקיבוץ. נעלבו, איזה בושה הוא עושה לנו. כן, כי זה לא מקובל. מה? הכי חזקה שלכם מה שיש, זה לא לעניין, זה לא... כשהייתי פעם בספרד וראיתי, עברתי על יד צוענים, שהיו עלובים שאי אפשר להיות יותר עלוב מזה. כן. ואיזה ילד קרוע ובלוי ומסכן וזב חוטם התעלל בכלם. אמרתי, כמה שאתה נחות, אתה נוצר, ממך להתעלל. זה חנוך ורק עשה זה, נראה כן, כן. השאריות של השאריות של הכלב שאוכל את השאריות של זה כמו הסיפור על מוישאלי, שהמורה שאלה, כל אחד שיגיד משהו טוב שעשה למען בעלי חיים. אז אחד אמר, הצלתי חתול שהלך לטבוע, ואחד אמר, הצלתי ציפור שנתקעה בזה, ומוישאלי אמר, אני ראיתי מישהו שבעט בכלב, אז בעטתי בו. <laughs> <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay. אז, אז שוב, הדוגמה פה זה... שיש אימא ויש לו ילד חולה, ובאופן טבעי היא, היא חומלת עליו, כאילו, היא, היא, היא משתתפת בצערו. עכשיו, כשאנחנו רואים סבל של אחרים, אז התגובות הרגילות שלנו זה על פי רוב אחד משלושה. או שאנחנו אומרים, הוא סובל, אבל הוא אשם בזה שהוא סובל. הוא הביא את זה על עצמו. זו תגובה מאוד, מאוד, <laughs> מאוד <laughs> שגרתית. ויש עוד תגובה שאומרת, עזוב אותי ממך, אז אני לא רוצה בכלל להיכנס לזה, שנעבור לצדשים של הכביש, כאילו, אני בכלל לא רוצה לחשוב אם הוא אשם או לא אשם, זה לא ענייני, אני לא פה. התגובה השלישית זה שאוי, אני מרחם עליך, אתה נורא מסכן, אני, כאילו, אתה למטה ואני למעלה, וזה אה, נותן לי את היכולת, כאילו, לעזור לך. אז שלושת אלה כאילו הם, הם, הם לא הגישה הנכונה, הגישה הנכונה היא גישה מתוך שוויון, מתוך הבנה שאנחנו, זה כמו שהיד שנפגעה והיד שלא נפגעה, היד הזאתי תעזור לזאתי לא בגלל שחושבת שהיא אשמה ולא בגלל שחושבת שהיא מעליה, אלא בגלל שהיא מבינה שהם אותה רקמה בעצם, הם אותו, אותו, אותו דבר. וכתוב פה על איזה מחקר שעשו בין חסידי עולם ושאלו אותם למה בעצם עשו מה שהם עשו. אז היו בעצם שני אלמנטים, אחד היו אנשים שהיו הומניסטים. הם אמרו כולם שווים, זאת אומרת כולם בני אדם והם בני אדם בדיוק כמונו ואנחנו צריכים לעזור להם. והדבר השני זה היה הבנה ברורה עד כדי הזדהות מה יקרה ליהודי שייתפס, זאת אומרת זה הניע אותם לפעולה. ושני הדברים האלה זה באמת כאילו מתוך מבט של שוויון. זאת אומרת זה לא... זה לא משהו שאתה כאילו עושה טובה, אלא אתה ממש... ואיפה עומדים אלה שאלוהים אמר להם? מה? איפה עומדים אלה שאלוהים אמר להם לעזור היהודים? הם במקום אחר, הם אמר, זה לא נעים לי להגיד, אבל זה כמו ההוא שאבא שלו אמר לו לתת תרומה, כאילו. התוצאה היא בסדר, אין בעיה, אבל מה היה קורה, היו כאלה שאלוהים אמר להם לא, נכון? שיהודים צריך להרוג אותם. בסדר, אבל אלוהים אומר מה שאתה רוצה לשמוע. גם נכון, יכול להיות, כן. כן. זה לא יעזור לך כלום, אלוהים לא. תלוי איך הם עושים את זה. אם הם עושים את מהלב, אז זה בסדר, תמיד אלוהים זה מה שאתה רוצה לשמוע, ואף פעם לא אלוהים זה לא מבחוץ. כן, אבל הרבה פעמים אלוהים זה הכומר במקרה שגדלת אצלו, שהוא היה כזה, אבל בשביל זה נקבעו הלכות, כי בן אדם בעצמו, רוב בני אדם, יהיה, אין להם את היכולת אה, באמת אה, להתנהג כמו ידימי לעצמו או יד, לא יד שמאל לידימים. כן. ואז אה, לידי הנהגה, כמו שאנחנו עושים חוקים. למה עושים חוקים? כי בעצם נתיבנו, אנחנו לא כאלה. נכון, ואז מה קורה? אבל צריך לסדר את אם אנחנו מעבירים הכל לחוקים, אז את רואה מה קורה. בסדר. פתאום, נכון. אין, אין, אין, אין, אין, אין שום דבר שהוא מוסרי, אלא אם החוק לא קבע שזה לא בסדר, נכון, אבל, אבל אם, אם היית מאמין שאלוהים... הוא רושם לך את הדברים מלמעלה, כן. ויבוא יום, וזה ישפיע על ה... כן. לא משנה על האדם שלך, כן. על הבנאזן כן. שלך, <אז>, <אז>, אז, אז, אז היית פחות עושה. למה? עכשיו. אולי הייתי יותר עושה. הג'יהאדיסטים הם בטוחים שהם קיבלו <קד> <שהם אז> פקודה. 72 פתולות, כן? <קד> בסדר, אבל בוא נגיד בבואך לסדר את העולם לטוב, <קד> אני לא מדברת עכשיו על לסדר... קודם כל, גם הם בטח יש להם איזה הנמקה למה זה טוב. בטח, מה זאת אומרת? זה כתוב. אבל מסעי הצלב היו בשם אלוהים ובשם ישו, שחור כל הזמן, כל מה שאנחנו מתעסקים בו, זה איך לסדר את עצמנו ליותר טוב. נכון. ואת העולם ליותר טוב. את העולם? הוא הסתדר. העולם מתאג לעצמו. את סביבתנו. לא. לא, לא, לא, לא בבוגיזום. בדיוק כמו שאמרת, ידים מי זה עצמו. מה זה ידים אם אני רואה שהאני והאני והאני זה אותו דבר, אז אני אעשה את הפעולה הנכונה. לא בגלל שאני רוצה שיהיה לו טוב, או שאני רוצה שהעולם יהיה טוב. זה מאוד, צריך לדייק, בבודהיזם זה די, די חריף כאילו. זאת אומרת, compassion זה לא בגלל שאתה רוצה שהעולם יהיה טוב. בגלל שאתה מבין. שייך. שזה הפעולה הנכונה. בשבילי... בשביל לא, העולם. אבל זה, אתה אה, מביא את עצמך לטוב יותר כחלק מהעולם. אתה לא יחידה נפרדת. נכון? ברור, זה חלק. נכון. הטוב שלך הוא, אה, הוא גן שלך, אבל הוא גם... אה, כן, כן, הוא מקיף גם. כן. הוא אה, לא יודעת, הוא מתפזר ב... כן. בו. כן. אז... אבל המוטיבציה, אבל זה... וה, והדבר היחידי שאתה יכול לעשות בעצם, זה לעבוד על עצמך. נכון. בסדר, אבל יאללה, זה... שני אתה לא יכול לשנות רק את עצמך. אבל... יכול להיות שאם אתה תהיה יותר טוב בהשראה, גם השני יהיה יותר טוב, אבל זה לא המוטיבציה שלך. המוטיבציה שלך זה להגיע לזה שאתה תהיה מאושר. את יכולה להגיד שזה הכי יבואיסטי בעולם. אבל זאת המוטיבציה שלך. הטענה היא שבאופן בלתי נמנע, גם לסביבה שלך יהיה יותר טוב. אבל זה לא, זה לא המוטיבציה שלך. וגם בחמלה, בדיוק אותו דבר. המוטיבציה שלך היא, אתה רוצה שיהיה לך טוב. אז זה יכול להישמע כאילו נורא אגואיסטי. לא, אגויסטי. כאילו אם אני חומלת אותו, ואני... ‫אז לי כבר יותר טוב, כן, אני עשיתי, כן, כן, ‫אני יותר כן, טוב כן, לי. כן, כן. כן אבל למה יותר טוב לי? ‫מתוך כי... איזושהי תודעה, ‫או תת-תודעה אפילו, הייתי אומרת, ‫שבזה ש... חמלתי עליו, הבאתי גם לו איזשהו טוב. אז זה שוב, יכון. זה ההנמקה המשחית. אם משני. לא היה לי את אותה התודעה הזאתי, זה לא היה עושה לי טוב. אבל אני אגיד לך בדיוק, מה ששאלת... אם לא היה לי הזאתי של לתרום לעני, אז זה לא היה עושה לי טוב אבל, לא אבל הטענה, טוב. כמו שאמרתי קודם, הטענה הבסיסית היא שאדם הוא טוב מבריאתו, ולכן כשהוא עושה דבר טוב, טוב לו, כי זה מתאים לטבעו. בדיוק. זה, זה הטענה המאוד מאוד בסיסית, אתה, הדברים שטובים לך זה הדברים שמתאימים לך, והדברים שמתאימים לך, אם אתה טוב מטבעך, זה דברים טובים, זה לעשות טוב, לפזר טוב בעולם, כי אתה בעצם, אם היו מסרים ממך את כל הג'אנט, ה... אז איך התכסרנו בכל הג'אנט הזה? תחינכו אותנו. למה חינכו אותנו? אם המהות שלנו היא טובה והטוב שלנו זה נהנהנהנה, אז איך הגענו לכל המקום הזה? זו שאלה מאוד גדולה ואני גם בזה אנחנו יכולים לטפל. אבל בין היתר, בין היתר, החברה דורשת ש... בגלל שהחברה יש לה דרישות משלה. מה זה החברה? החברה זה אנחנו. לא בדיוק. יש דינמיקה בחברה, אז לא, לא, היא שהוא לא רע מנעוריו. רע מנעוריו. בסדר, תשמע, זה... כמו שטוב מנעוריו, הוא רע אז לא, לא, הטענה היא שלא. למה? תסביר את זה. ככה אני מרגיש. שכל הדברים האיומים ונוראים שאנשים עושים, אני מרגיש שגם אני הייתי יכול לעשות אותם בסיטואציה בסדר, אבל הטענה הבודהיסטית היא שמה זה בורות? בורות שהיא בעצם, הם אבות הטעויות, זה דעות מיותרות. ולמשל, בן אדם יש לו פחד מסוים שהוא טבעי, שהוא מוצדק, שהוא אינסטינקטיבי, מחיות פרא או, או ממכוניות, ויש אנשים שהצליחו להחדיר בנו פחד מדברים אחרים שהם לא מוצדקים. הפחד הזה הוא בעצם אחד הגורמים הכי גדולים לזה שאנשים הם רעים. הם לא רעים מטבעם, הם רעים כי הם פוחדים. ולמה הם פוחדים? כי השתילו בהם את הפחדים. זאת אומרת, בן אדם שנולד בחברה המערבית, ולא יודע מה, ויש לו אה, אה, לחם לאכול, אין לו כמעט ממה לפחד. אף, <אף אחד לא השתיל לא לא בזדון, בזדון. <אף> רגע, רגע, זה זה אני... תהליך שהתפתח, אז גם הוא התפתח. כי החברה, מה זה החברה, אבל מה זה החברה? זה אנחנו. זה יכול חברה זה לא אנחנו. אז בואי נגיד, שהיה פעם, חברה זה פסד, אז בואי נגיד שהיה פעם מישהו במקרה, שאני לא יודע מה, את מה? אני עוד לא מכרתי. מה? נו. טוב, תמשיך. נו? סתם, אני מספר סיפור. <laughs> מישהו במקרה שתה הרבה יין, אלכוהול, והוא הרביץ לבן שלו. זהו. בסדר? Okay. זה מספיק? בשביל הבן שלו, יהיה, יהיה, לו איזשהו זרע של פחד. של אלימות? כן, כן. של, של הלימוד, פחד. כן. עכשיו זה יכול להתפתח לכל מיני כיוונים. אם יתנו לו את הגישה הנכונה וזה, אז הוא יכול להפוך לבן אדם בסדר גמור, כי בסך הכל זה היה זה. איזשהו אירוע וזה. ואם לעומת זאת הוא חי נגיד ב... אבא שלו ממשיך, לא היה חד פעמי, אבא שלו ממשיך, והמורה שלו גם כן נותן לו סטירה פה ושם וזה. אבל אז, אם אז... היה טוב מנורא, ואם זה היה כל כך מנורא את הטבע זה לא היה משתלט כל כך על, על כל האנושות. עובדה שזה השתלט. א', א', אני לא חושב שזה השתלט, אני חושב שיש המון אנשים טובים, המון. ויש יותר, האם? עובדה. מה עובדה? מה עובדה? למה? בגלל שהליכוד ניצח בבחירות? הוא אפילו לא ניצח בבחירות באמת. מה, הוא קיבל שלושים... לא, לא, לא. לסביבה יש... זה דרך אגב דוגמה מצוינת. כי חלק גדול מאוד מהשליטה של ביבי זה פחד. נכון, נכון. סימן, נכון. ולא דברים אמיתיים. פחד, שנאה, נכון. אה, אה, שיסוי. בסדר, זה 아... מדבר על אנשים. ברור. יש בהם פחד. פחד. Yeah. אבל, אבל אין להם... הפחד שישנו בהם... אני אומר שוב, יש לנו איזה שהם ניצנים הפחד, של יש פחד. של, יש לנו מנגנון של פחד. כן. שמפעיל מנגנוני כן. אתגוננות את כן, כן, שהם כן. רוע, והלבריאות של נהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנה שלאריה, כאילו, אתה מבינה, אם יש לך איפשהו בתחתית הראש איזשהו פחד קמאי, לא יודע מה, מברק ומאריה. מה? נכון. כן. אתמול היה חזירים בלילה, ולזה אני הייתי רצה. כן. יש חזירים, חזירים שחורים כאלה. מפחידים. כן, כן. עכברים, הכניס לנו פחד מעכברים בגלל המגפות, שבאמת פעם היו, אגב, לפעמים מגפות, אבל אנחנו עדיין פוחדים מעכברים, יבואו כל החלונות אצלנו פתוחים. כל הכל אביבי, כל השכונה היא גאויה, טוב.